להשתחוות ולזבוח לאדוני צבאות בשילו, ושם שני בני עלי, חופני ופי נכס, כהנים לאדוני. ויהי היום, ויזבח קנה, ונתן לפנינה אשתו ולכל בניה ובנותיה מנות. ולחנה ייתן מנה אחת אפיים, כי את חנה אהב, ואדוני סגר רחמך.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 מעשרה בנים, ותקום חנה אחרי אוכלה ושילו ואחרי שתו, ועלי הכהן יושב על הכיסא על מזוזת היכל אדוני. והיא מערת נפש, ותתפלל על אדוני וברכו תבכה. ותדור נדר ותאמר, אדוני צבאות, אם רעו תראה בעוני אמתך. וזכרתני ולא תשכח את אמתיך, ונטת על אמתיך זרע אנשים, ונטטיב לה' כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. והיה כי הרבתה להתפלל לפני ה', ועלי שומרת פיה. וחנה היא מדברת על ליבה, רק שפתיה נעות, וקולה לא ישמע. ויחשביה עלי לשיכורה. ויאמר אליה עלי, עד מתי תשתכרינה? הסירי את ינך מעלייך. וטען חנה ותאמר, לא, אדוני, אשה קשת רוח אנוכי, ויין ושחר לא שתיתי, ואשפוך את נפשי לפני אדוני. אל תיתן את אמתך לפני בת בליעל, כי מרוב שיחי וכעשי דיברתי עד הנה. ויען עלי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 ויזכריה אדוני. ויהי לתקופת הימים, וטהר חנה ותלת בן, ותקרא את שמו שמואל, כי מאדוני שאילתיב. ויעל האיש אל קנה וכל ביתו, לזבוח לאדוני את זבח הימים ואת נדרו. וחנה לא עלתה, כי אמרה לאישך, עד גמל הנער, ואביא אותיו, ונראה את פני ה' וישב שם עד עולם. ויאמר לה אלקנה אישה, עשי הטוב בעינייך, שבי עד גומלך אותו, אך יקם ה' את דברו, ותשב האישה, ותנק את בנה עד גומלה אותו. ותעלהו עמך כאשר גמלדתו, בפרים שלושה, ואיפה אחת קמח, ונבל יין,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 וגם אנוכי ישאלתיהו לדוני, כל הימים אשר היה הוא שאול לאדוני וישתחו שם לדוני. ותתפלל חנה ותאמר עלץ ליבי באדוני רע מה קרני באדוני רחב פי על אויבי כי שמחתי בשועתך. אין קדוש כה' כי אין בלתך ואין נצור כאלוהינו. אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה, יצא עתק מפיכם, כי אלה דעות אדוני, ולא נתקנו עלילות. קשת גיבורים חטים, ונכשלים עזרו חיל. שבעים בלחם נזכרו, ורעבים חדלו, עד עקרה ילדה שבעה. ורבת בנים אומללה. אדוני ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל. אדוני מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם. מקים מעפר דל, מאשפות ירים אביון, להושיב עם נדיבים, חבוד כבוד ינחילם. כי לה' מצוקי ארץ, וישת עליהם תבל. רגלי חסידיו ישמור, ורשעים בחושך ידממו, כי לא וכוח יגבר איש. אדוני יחטו מריביו, עליו בשמים ירעם, אדוני ידין אבסי ארץ, וייתן עוז למלכו, וירעם קרן משיחו. וילך אל קנה הרמטה על ביתו, והנער היה משרת את אדוני את פני עלי הכהן. ובני עלי בני וליעל, לא ידעו את אדוני. ומשפט הכהנים את העם, כל איש זובח זבח, ובא נער הכהן כבשל הבשר, והמזלג שלוש השיניים בידו. ויכה בכיור, או בדוד, או בקלחת, או בפעור, כל אשר יעלה המזלג, ייקח הכהן בו. ככה יעשו לכל ישראל הבאים שם בשילו. גם בטרם יקטירון את החלב, ובא נער הכהן, ואמר לאיש הזובח, תנה בסר לצלות לכהן, ולא ייקח ממך בסר מבושל, כי אם חי. ויאמר אליו האיש, קטר יקטירון כיום החלב, וקח לך כאשר תאווה נפשך, ואמר, לא, כי עתה תיתן, ואם לא, לקח תהיה וחוזקה. ותהי חטאת הנערים גדולה מאוד את פני אדוני, כי נעצו האנשים את מנחת אדוני. ושמואל משרת את פני אדוני, נער חגור אפוד בד. ומעיל קטונה תעשה לו אמו, והא עלתה לו מימים ימימה, בעלותה את אישה לזבוח את זבח הימים. וברך עלי את אלקנה ואת אשתו, ואמר, יסם אדוני לך זרע מן האישה הזאת, תחת השאלה אשר שאל על אדוני, והלכו למקומו. כי פקד אדוני את חנה, ותר ותלד וטלד שלושה בנים ושתי בנות, ויגדל הנער שמואל עם אדוני. ועילי זקן מאוד, ושמע את כל אשר יעשון בניו לכל ישראל, ואת אשר ישכבו נתן נשים הצובעות פתח אוהל מועד. ויאמר להם, למה תעשון כדברים האלה, אשר אנוכי שומע את דבריכם רעים מאת כל העם אלה? אל, בני, כי לא טובה השמועה אשר אנוכי שומע מעבירים עם אדוני. אם יחתה איש לאיש, ופיללו אלוהים, ואם לדוני יחתה איש,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 אם יתכפר עוון בית עלי בזבח ובמנחה עד עולם. וישקב שמואל עד הבוקר, ויפתח את דלתות בית אדוני, ושמואל ירא מהגיד את המראה אל עלי. ויקרא עלי אל שמואל, ויומר, שמואל בני, ויומר הנני. ויומר, מה הדבר אשר דיבר אליך?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 וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע, כי נאמן שמואל לנביא לה' ויוסף אדוני להיראו ושילו, כי נגלה אדוני אל שמואל בשילו בדבר אדוני. ויהי דבר שמואל לכל ישראל. ויצא ישראל לקראת פלישתים למלחמה, ויחנו על האבן העזר, ופלישתים חנו ואפק.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 ויפול מישראל שלושים אלף רגלי. וארון אלוהים נלקח, ושני בני עלי מתו, חופני ופי נכס. וירוץ איש בנימין מהמערכה, ויבוא שילו ביום ההוא, ומדיו כרועים ואדמה על ראשו. ויבוא, והנה עלי יושב על הכיסא יד דרך, מצפה, כי היה ליבו חרד על ארון האלוהים, והאיש בא להגיד בעיר, ותזעק כל העיר. וישמע עלי את קול הצעקה, ויאמר, מכל קול ההמון הזה, והאיש מהר, ויבוא ויגד לעלי. ועלי בן תשעים ושמונה שנה, ועיניו קמה, ולא יכול לראות. ויאמר האיש אל עלי, אנוכי הבא מן המערכה. ואני מן המערכה נסתי היום, ויומר, מה היה הדבר בני? ויען המבשר ויומר, נס ישראל לפני פלשתים, וגם המגפה גדולה היתה בעם, וגם שני בניך מתו, חופניו פי נכס, וארון האלוהים נלקחה. ויהי כהזכירו את ארון האלוהים, ויפול מעל הכיסא החורנית בעד יד השער, ותשבר מפרקתו וימות, כי זקן האיש וכבד. והוא שפט את ישראל ארבעים שנה. וכלתו אשת פינכס הרה ללת, ותשמע את השמועה אל הלקח ארון האלוהים, ומת חמיה ואישה, ותכרע ותלד, כי נהפכו עליה ציריה. וכעה תמותה, ותדברנה הניצבות עליה, אל תראי כי בן ילדת. ולא ענתה ולא שתה לבה. ותקרא לנער אי חבוד, למור גלה כבוד מישראל, אל הלקח ארון האלוהים ואל חמיה ואישך. ותאמר גלה כבוד מישראל, כי נלקח ארון האלוהים. ופלישתים לקחו את ארון האלוהים, ויביאוהו מאבן העזר אשדודה. ויקחו פלישתים את ארון האלוהים, ויביאו אותו בית דגון, ויציגו אותו אצל דגון. וישכימו אשדודים ממחרת, והנה דגון נופל לפניו ארצה, לפני ארון ה', ויקחו את דגון, וישיבו אותו למקומו. וישקימו בבוקר ממחרת, והנה דגון נופל לפניו ארצה, לפני ארון ה', וראש דגון ושתי כפות ידיו כרוטות אל המפתן, רק דגון נשאר עליו. על כן לא ידרכו כהני דגון וכל הבאים מבית דגון על מפתן דגון באשדוד, עד היום הזה. ותכבד יד אדוני אל האשדודים וישימם. ויך אותם בתחורים, את אשדוד ואת גבוליה. ויראו אנשי אשדוד כי כן, ואמרו, לא ישב ארון אלוהי ישראל עמנו, כי קשתה ידו עלינו ועל דגון אלוהינו. וישלחו ויאספו את כל סרני פלישתים עליהם, ויאמרו, מה נעשה לארון אלוהי ישראל? ויאמרו,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 ויזעקו העקרונים למור, הסבו אלי את ארון אלוהי ישראל, להמיתני ואת עמי. וישלחו ויאספו את כל סרני פלשתים, ויאמרו, שלחו את ארון אלוהי ישראל, וישוב למקומו, ולא ימית אותי ואת עמי. כי הייתה מהומת מוות בכל העיר, כבדה מאוד ידה האלוהים שם.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 וראיתם, אם דרך גבולו יעלה בית שמש, הוא עשה לנו את הרעה הגדולה הזאת. ואם לא, וידענו, כי לא ידו נגע בנו, מקרהו היה לנו. ויעשו האנשים כן, ויקחו שתי עלות, עלות, ויעשרום בעגלה, ואת בניהם כלו בבית. ויסימו את ארון אדוני אל העגלה,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 וישימו אל האבן הגדולה, ואנשי בית שמש העלו עולות, ויזבחו זבחים ביום ההוא לדוני. וחמישה סרני פלישתים ראו, וישובו עקרון ביום ההוא. ואלה תחורי הזהב אשר השיבו פלישתים אשם לדוני, לאשדוד אחד, לעזה אחד, לאשקלון אחד, לגת אחד,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 וייך בעם שבעים איש, חמישים אלף איש, ויתאבלו העם, כי היכה אדוני בעם מכה גדולה. ויאמרו אנשי שמש, מי יוכל לעמוד לפני אדוני, האלוהים הקדוש הזה, ואל מי יעלה מעלינו? וישלחו מלאכים אל יושבי קריית יערים למור, השיבו פלשתים את ארון אדוני,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 ויעבדו את אדוני לבדו. ויאמר שמואל, קבצו את כל ישראל המצפתה, ואתפלל בעדכם אל אדוני. ויקבצו המצפתה, וישאבו מים, וישפחו לפני אדוני, ויצומו ביום ההוא, ויומרו שם, חטאנו לאדוני. וישפות שמואל את בני ישראל במצפה.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 ויעלה הוא עולה כליל אל אדוני, ויזעק שמואל אל אדוני בעד ישראל, ויענה הוא אדוני. ויהי שמואל מעלה העולה, ופלישתים נגשו למלחמה בישראל, וירעם אדוני בכל גדול ביום ההוא על פלישתים, ויהומם, וינגפו לפני אדוני.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 ותהי יד אדוני בפלישתים כל ימי שמואל. ותשוב הערים אשר לקחו פלישתים מאת ישראל לישראל, מעקרון ועד גת, ואת גבולן הציד ישראל מיד פלישתים. ויהי שלום בין ישראל ובין האמורי. וישפות שמואל את ישראל כל ימי חייו. והלך מדי שנה בשנה,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 עתה שימה לנו מלך לשופטנו ככל הגויים. וירע הדבר בעיני שמואל, כאשר אמרו תנה לנו מלך לשופטנו, ויתפלל שמואל אל אדוני. ויאמר אדוני אל שמואל, שמע בכל העם לכל אשר יומרו אליך, כי לא אותך מאסו, כי אותי מאסו ממלוך עליהם. ככל המעשים אשר עשו מיום העלותי אותם ממצרים ועד היום הזה, ויעזבוני ויעבדו אלוהים אחרים, כן המה עושים גם לך. ועתה שמר בקולם, אך כי העד תעיד בהם, והגדת להם משפט המלך אשר ימלוך עליהם. ויאמר שמואל את כל דברי אדוני,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 קח נא את אחד מהנערים, וקום לך, בקש את האתונות. ויעבור בהר אפרים, ויעבור בארץ שלישה, ולא מצאו. ויעברו בארץ שעלים, ואין. ויעבור בארץ ימיני, ולא מצאו. המה באו בארץ צוף, ושאול אמר לנערו אשר עמו, לך ונשובה. פן יחדל אבי מן האתונות ודאג לנו. ויאמר לו, הנה נא איש אלוהים בעיר הזאת, והאיש נכבד, כל אשר ידבר בו יבוא. עתה נלך שם, אולי יגיד לנו את דרכנו אשר הלכנו עליה. ויאמר שאול לנערו, והנה נלך, ומן נביא לאיש?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 וירם הטבח את השוק והעליה, וישם לפני שאול, ויומר, הנה הנשאר, שים לפניך אכול, כי למועד שמור לך למור, העם קראתי, ויאכל שאול עם שמואל ביום ההוא. וירדו מהבמה העיר, וידבר עם שאול על הגג. וישקימו, ויהי כעלות השחר,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 ויקח שמואל את פח השמן, ויצוק על ראשו, וישקהו, ויאמר, הלו כי משחך אדוני על נחלתו לנגיד. בלכתך היום מעימדי, ומצאת שני אנשים עם קבורת רחל בגבול בנימין בצלצח, ואמרו אליך, נמצאו האתונות אשר הלכת לבקש.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 ונהפכת לאיש אחר. והיה כי תבואנה האותות האלה לך, עשה לך אשר תמצא ידיך, כי האלוהים עמך. וירדתה לפני הגלגל, והנה אנוכי יורד אליך, להעלות עולות ולזבוח זבחי שלמים, שבעת ימים תאכל עד בואי אליך, והודעתי לך את אשר תעשה.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 ויראו, והנה עם נביאים ניבא. ויומר העם איש אל רעהו, מה זה היה לבן קיש, הגם שאול בנביאים? ויען איש משם, ויומר, ומי אביהם? על כן הייתה למשל, הגם שאול בנביאים? ויכל מי התנבט, ויבוא הבמה. ויאמר דוד שאול אליו ואל נערו,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 ותלכד משפחת אמטרי, וילכד שאול בן קיש, ויבקשוהו, ולא נמצא. וישאלו עוד בה', הווה עוד הלום איש, ויאמר ה', הנה הוא נחבא אל הכלים. וירוצו ויקחו משם, ויתייצב בתוך העם, ויגבה מכל העם משכמו ומעלה.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 וגם שאול הלך לביתו גבעתה, וילחו עמו החיל אשר נגע אלוהים בלבם. ובני וליעל אמרו, מה יושיענו זה? ויבזוהו, ולא הביאו לו מנחה, ויהי כמחריש. ויעל הנחש העמוני, חן על יבש גלעד. ויאמרו כל אנשי יבש אל נחש, קרות לנו ורית ונעבדקה. ויומר עליהם נחש העמוני, בזאת אחרות לכם, בנקור לכם כל עין ימין, ושמתי החרפה על כל ישראל. ויאמרו אליו זקני יבש, הרף לנו שבעת ימים, על אחים בכל גבול ישראל, ואם אין מושיע אותנו, ויצאנו אליך. ויבואו המלאכים גבעת שאול, וידברו הדברים באוזני העם, ויישאו כל העם את קולם ויבקו. והנה שאול בא אחרי הבקר מן השדה, ויאמר שאול, מה לעם כייבקו? יבכו? ויספרו לו את דברי אנשי יבש. ותצלח רוח אלוהים על שאול, כשומעו את הדברים האלה, וייחר אפו מאוד. וייקח צמד בקר, וינתחהו, וישלח בכל גבול ישראל ביד המלאכים למור, אשר איננו יוצא אחרי שאול ואחר שמואל, כה יעשה לבקרו. ויפול פחד אדוני על העם, ויצאו כאיש אחד. ויפקדם בבאזק, ויהיו בני ישראל שלוש מאות אלף, ואיש יהודה שלושים אלף. ויאמרו למלאכים הבאים, כותמרון לאיש יבש גלעד, מחר תהיה לכם תשועה כחום השמש. ויבואו המלאכים, ויגידו לאנשי יבש, ויסמחו. ויאמרו אנשי יבש, מחר נצא עליכם, ועשיתם לנו ככל הטוב בעיניכם. ויהי ממחורת, ויסם שאול את העם שלושה ראשים.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 ויומר שמואל אל העם, לכו ונלכה הגלגל, ונחדש שם המלוכה. וילכו כל העם הגלגל, וימליכו שם את שאול לפני אדוני בגלגל, ויסבחו שם זבחים שלמים לפני אדוני, ויסמח שם שאול וכל אנשי ישראל עד מאוד. ויאמר שמואל אל כל ישראל, הנה שמעתי וקולכם לכל אשר אמרתם לי, ואמליך עליכם מלך. ועתה, הנה המלך מתהלך לפניכם, ואני זקנתי וסבתי, ובניי הנם איתכם, ואני התהלכתי לפניכם מנעוריי עד היום הזה. הנני, ענו בי, נגד אדוני ונגד משיחו. את שור מי לקחתי, וחמור מי לקחתי, ואת מי עשקתי, ואת מי רצותי, ומיד מי לקחתי חופר, ועלים עיני בו, ואשיב לכם. ויאמרו, לא עשקתנו, ולא רצותנו, ולא לקחת מיד איש מאומה. ויומר אליהם,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 וביד מלך מואב, ויילחמו בם. ויזעקו אל אדוני, ויאמרו, חתנו, כי עזבנו את אדוני, ונעבוד את הבעלים ואת העשתרות, ועתה הצילנו מיד אויבינו, ונעבדקה. וישלח אדוני את ירבעל, ואת בדן, ואת יפתח, ואת שמואל, ויצל אתכם מיד אויביכם מסביב, ותשבו בטח.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 התפלל בעד עבדיך אל אדוני אלוהיך, ועל נמות, כי יספנו על כל חטאותינו רעה, לשאול לנו מלך. ויומר שמואל אל העם, אל תירעו. אתם עשיתם את כל הרעה הזאת, אך אל תסורו מאחרי אדוני, ועבדתם את אדוני בכל לבבכם. ולא תסורו. כי אחרי התוהו, אשר לא יועילו ולא יצילו, כי תוהו המה. כי לא ייטוש אדוני את עמו בעבור שמו הגדול, כי הואיל אדוני לעשות אתכם לו לא לעם. גם אנוכי, חליל לי מחתול אדוני, מחדול להתפלל בעדכם, והורתי אתכם בדרך הטובה והישרה. ירו את אדוני ועבדתם אותו באמת בכל לבבכם, כי ראו את אשר הגדיל עמכם. ואם הרי תרעו, גם אתם, גם מלככם, תספו. בן שנה שאול במלכו, ושתי שנים מלך על ישראל. ויבחר לו שאול שלושת אלפים מישראל, ויהיו עם שאול אלפיים במכמס ובהר בית אל, ואלף היו עם יונתן בגבעת בנימין, ויתר העם שלח איש לאוהליו. ויח יונתן את נציב פלישתים אשר בגבע, וישמעו פלישתים, ושאול תקע בשופר בכל הארץ לאמור, ישמעו העברים.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 קדמת בית אבן. ואיש ישראל ראו כצר לו, לא, כניגס העם, ויתחבאו העם במערות, ובחבחים, ובסלעים, ובצריחים, ובבורות. ועברים עברו את הירדן, ארץ גד וגלעד, ושאול עודנו וגלגל, וכל העם חרדו אחריו. ויאכל שבעת ימים,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 כי ראיתי כי נפץ העם מעלי, ואתה לא באת למועד הימים, ופלישתים נאספים ממכמס. ואומר, עתה ירדו פלישתים אלי הגלגל, ופני אדוני לא חיליתי, ואת אפק ואעלה העולה. ויומר שמואל אל שאול, נסכלת. לא שמרת את מצוות אדוני אלוהיך אשר ציווך.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 הנה אנחנו עוברים אל האנשים, ונגלינו עליהם. עמקו יומרו אלינו, דומו עד הגיענו אליכם, ועמדנו תחתנו, ולא נעלה עליהם. ועמקו יומרו, עלו עלינו, ועלינו, כי נתנעם אדוני בידינו, וזל לנו האות. ויגלו שניהם אל מצב פלישתים, ויומרו פלישתים,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 ויפלו לפני יונתן, ונושא חלב ממוטט אחריו. ותהי המכה הראשונה אשר היכה יונתן ונושא חליו כעשרים איש, כבחצי מענה צמד שדה. ותהי חרדיו מחנה ושדה, ובכל העם המצב והמשחית חרדו גם המה. ותרגז הארץ, ותהי לחרדת אלוהים.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 כי ירא העם את השבועה. ויונתן לא שמע בהשביע אביו את העם, וישלח את קצה המטה אשר בידו, ויתבול אותה ביערת הדבש, וישב ידו אל פיו, ותאורנה נא עיניו. ויען איש מהעם ויאמר, השביע אביך את העם למור, ארור האיש אשר יאכל לחם היום, ויעף העם. ויאמר יונתן, עכר אבי את הארץ, ראו כי אורו עיניי, כי טעמתי מעט דבש הזה. אף כי לו אכול אכל היום העם משלל אויביו אשר מצא, כי עתה לא רבתה מכה בפלישתים. ויקו ביום ההוא בפלישתים ממכמס איילונה, ויעף העם מאוד. ויעט העם אל השלל, ויקחו צאן ובקר ובני בקר, וישחטו ארצה. ויאכל העם על הדם. ויגידו לשאול אל אמור, הנה העם חוטאים לה' לאכול על הדם, ויאמר, בגדתם, גוללו אלי היום אבן גדולה. ויאמר שאול, פוצו בעם, ואמרתם להם, הגישו אלי איש שורו ואיש סייהו, ושחטתם בזה ואכלתם, ולא תחטאו לדוני לאכול אל הדם. ויגישו כל העם איש שורו וידו הלילה, וישחטו שם. ויבן שאול מזבח לדוני, אותו החל לבנות מזבח לדוני. ויאמר שאול, נרדה אחרי פלישתים לילה,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 ודעו וראו במה הייתה החטאת הזאת היום. כי חי אדוני המושיע את ישראל, כי אם ישנו ביונתן בני, כי ימות. ואין עונה מכל העם. ויומר אל כל ישראל, אתם תהיו לעבר אחד, ואני ויונתן בני נהיה לעבר אחד. ויומרו העם אל שאול,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 כה אמר אדוני צבאות, פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל, אשר שם לו בדרך בעלותו ממצרים. עתה, לך והכיתה את עמלק, והחרמתם את כל אשר לו, ולא תחמול עליו, והמטה מאיש עד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד שא, מגמל ועד חמור. וישמע שאול את העם, ויפקדם בתלאים, 200,000 רגלי, ועשרת אלפים את איש יהודה. ויבוא שאול עד עיר עמלק, וירב בנחל. ויאמר שאול אל הקני, לכו, סורו, רדו מתוך עמלקי, פן אוספך עמו, ואתה עשית חסד עם כל בני ישראל, בעלותם ממצרים.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 ונתנה לרעך הטוב ממך. וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להנחם. ויומר, חטאתי, עתה כבדני נינה נגד זקני עמי ונגד ישראל, ושוב עמי והשתהוותי אל אדוני אלוהיך. וישוב שמואל אחרי שאול. וישתחו שאול לדוני. ויומר שמואל, הגישו אלי את אגג מלך עמלק, וילך אליו אגג מה עדנות. ויאמר אגג, אכן שר מר המוות. ויאמר שמואל, כאשר שכלה נשים חרבך, כן תשכל מנשים אמך. וישסף שמואל את אגג לפני אדוני בגלגל.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 מלא קרנך שמן, ולך אשלחך אל ישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו ולי מלך. ויומר שמואל, איך אלך ושמע שאול והרגני? ויומר אדוני, עגלת בקר תיקח בידך, ואמרת לזבוח לאדוני באתי. וקראת לישי בזבח, ואנוכי הודיעך את אשר תעשה, ומשחת לי את אשר אומר אליך. ויעש שמואל את אשר דיבר אדוני, ויבוא בית לחם, ויחרדו זקני העיר לקראתו, ויומר שלום בואך, ויאמר, שלום, לזבוח לאדוני באתי, התקדשו, ובאתם איתי בזבח, ויקדש את ישי ואת בניו,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 ויעבירהו לפני שמואל, ויומר, גם בזה לא בחר אדוני. ויעבר ישי שמא, ויומר, גם בזה לא בחר אדוני. ויעבר ישי שבעת בניו לפני שמואל, ויאמר שמואל אל ישי, לא וחר אדוני באלה. ויאמר שמואל על ישי, הטמו הנערים, ויאמר, עוד שאר הקטן, והנה רועה בצאן. ויאמר שמואל אל ישי, שלחה וכחנו, כי לא נסוב עד בואו פה. וישלח ויביאהו, והוא אדמוני עם יפה עיניים, וטוב רואי. ויאמר אדוני, קום משחהו, כי זה הוא. וייקח שמואל את קרן השמן, אותו בקרב אחיו, ותצלח רוח אדוני על דוד מהיום ההוא ומעלה, ויקום שמואל וילך הרמת. ורוח אדוני שרה מעם שאול, וביעתתו רוח רעה מאת אדוני. ויאמרו עבדי שאול אליו, הננה רוח אלוהים רעה מבעיתך. יאמר נא אדוננו, עבדיך לפניך.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 ואיש מלחמה, ונבון דבר, ואיש תואר, ואדוני עמו. וישלח שאול מלאכים אל ישי, ויומר, שלחה אלי את דוד בנך, אשר בצון. ויקח ישי חמור לחם, ונוד יין, וגדי עזים אחד, וישלח ביד דוד בנו אל שאול. ויבוא דוד אל שאול, ויעמוד לפניו,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 ואם אני אוכל לו והכיתיב, והייתם לנו לעבדים, ועבדתם אותנו. ויאמר הפלשתי, אני חירבתי את מערכות ישראל היום הזה, תנו לי איש ונלחמה יחד. וישמע שאול וכל ישראל את דברי הפלשתי האלה, ויחתו ויראו מאוד.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 ודוד הוא הקטן, ושלושה הגדולים הלכו אחרי שאול. ודוד הולך ושב מעל שאול, לראות את צאן אביו בית לחם. ויגש הפלשתי השכם והערב, ויתייצב ארבעים יום. ויאמר ישי לדוד בנו, כחנה נא לאחיך אפת הכלי הזה, ועשרה לחם הזה, והרץ המחנה לאחיך.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 ויבוא המעגלה והחיל היוצא אל המערכה והרעו במלחמה. ותערוך ישראל ופלישתים מערכה לקראת מערכה. ויתוש דוד את הכלים מעליו על יד שומר הכלים וירוץ המערכה. ויבוא וישאל לאחיו לשלום. והוא מדבר עמם והנה איש הביניים עולה גוליית הפלישתי שמו מגת ממערכות פלשתים, וידבר כדברים האלה, וישמע דוד. וכל איש ישראל, ברעותם את האיש, וינוסו מפניו, ויראו מאוד. ויאמר איש ישראל, הראיתם האיש העולה הזה, כי לחרב את ישראל עולה? והיה, האיש אשר יכנו, יעשרנו המלך עושר גדול, ואת ביתו ייתן לו. ואת בית אביו יעשה חופשי בישראל. ויאמר דוד אל האנשים העומדים עמו למור מה יעשה לאיש אשר יכה את הפלשתי הלז והסיר חרפה מעל ישראל? כי מי הפלשתי הערה לזה כי חרף מערכות אלוהים חיים? ויאמר לו העם, כדבר הזה למור כה יעשה לאיש אשר יקנו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 לא תוכל ללכת אל הפלשתי הזה להילחם עמו, כי נער עתה, והוא איש מלחמה מנעוריו. ויאמר דוד אל שאול, רועה היה עבדך לאביו בצאן, ובה הארי ואת הדוב, ונשא שאה מהעדר. ויצאתי אחריו, והכתיב, והצלתי מפיו, ויקום עלי, והחזקתי בזקנו.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 ויבחר לו חמישה חלוקי אבנים מן הנחל, וישם אותם בכלי הרועים אשר לו ובילקוט, וקלעו וידו, ויגש אל הפלשתי. וילך הפלשתי הולך וקרב אל דוד, והאיש נושא הצינה לפניו. ויבט הפלשתי ויראה את הדוד, ויבזהו, כי היה נער ואדמוני, אם יפה מראה. ויאמר הפלישתי אל דוד, החלב אנוכי, כי אתה בא אלי במקלות, ויקלל הפלישתי את דוד בלוהב. ויומר הפלישתי אל דוד, לך אלי, ותנה את בשרך לעוף השמיים ולבהמת השדה. ויאמר דוד אל הפלישתי, אתה בא אלי בחרב ובחנית ובחידון, ואנוכי ואליך,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 וידעו כל הקהל הזה, כי לא בחרב ובחנית יהושיע אדוני, כי לאדוני המלחמה, ונתן אתכם בידינו. והיה כי קמה פלשתי, וילך ויקרב לקראת דוד, וימהר דוד וירוץ המערכה לקראת הפלשתי. וישלח דוד את ידו אל הכלי, ויקח משם אבן, ויקלע. ויח את הפלשתי אל מצחו, ותטבע האבן במצחו, ויפול על פניו ארצה. ויחזק דוד מן הפלשתי בכלע ובאבן, ויח את הפלשתי וימיתהו, וחרב אין ביד דוד. וירוס דוד ויעמוד אל הפלשתי, ויקח את חרבו, וישלפה מתערה וימוטתהו, ויכרוט בה את ראשו. ויראו הפלשתים כי מת גיבורם, וינוסו. ויקומו אנשי ישראל ויהודה, וירעו, וירדפו את הפלשתים עד בואחה גיא, ועד שערי עקרון. ויפלו חללי פלשתים בדרך שעריים, ועד גת, ועד עקרון. וישובו בני ישראל מדלוק אחרי פלשתים, וישוסו את מחניהם.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 וכשוב דוד מהכות את הפלישתי, ויקח אותו אבנר, ויביאהו לפני שאול, וראש הפלישתי בידו. ויאמר אליו שאול, בן מי אתה הנער? ויאמר דוד, בן עבדך ישי בית הלחמי. ויהי ככלותו לדבר אל שאול, ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד, ויאהבהו יהונתן כנפשו.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 וישימהו שאול על אנשי המלחמה, וייטב בעיני כל העם, וגם בעיני עבדי שאול. ויהי בבואם, בשוב דוד מהקות את הפלשתי, ותצנה הנשים מכל ערי ישראל לשיר והמחולות לקראת שאול המלך, בטופים, בשמחה ובשלישים. ותעננה הנשים המשחקות ותאמרנה, היכה שאול באלפיו, ודוד ברבבותיו. וייחר לשאול מאוד, וירע בעיניו הדבר הזה, ויומר נתנו לדוד רבבות, ולי נתנו האלפים, ועוד לא הכם מלוכה. ויהי שאול עוין את דוד מהיום ההוא והלאה. ויהי ממחרת, ותצלח רוח אלוהים רעה אל שאול, ויתנבא בתוך הבית, ודוד מנגן בידו כיום ביום, והחנית ביד שאול. ויתל שאול את החנית, ויאמר, עכה ודוד ובקיר, ויסוף דוד מפניו פעמיים. ויירא שאול מלפני דוד, כי היה אדוני עמו, ומעם שאול שר. ויסירהו שאול מעמו, ויסימהו לו שר א', ויצא ויבוא לפני העם. ויהי דוד לכל דרכיו משכיל, ואדוני עמו. וירא שאול אשר הוא משכיל מאוד, ויגור מפניו. וכל ישראל ויהודה אוהב את דוד, כי הוא יוצא ובא לפניהם. ויומר שאול אל דוד, הנה ויתי הגדולה מרב, אותה אתן לך לאישה, אך היה לי לבן חיל, והילחם מלחמות אדוני. ושאול אמר, אל תהי ידי בו, ותהי בו יד פלשתים. ויומר דוד אל שאול, מי אנוכי ומי חיי, משפחת אבי בישראל, כי אהיה חתן על המלך. ויהי בעת תת את מרב בת שאול לדוד,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 הנה חפץ בך המלך, וכל עבדיו אהבוך, ועדת התחתן במלך. וידברו עבדי שאול באוזני דוד את הדברים האלה, ויאמר דוד, הנקלה ועיניכם התחתן במלך, ואנוכי איש רש ונקלה? ויגידו עבדי שאול לו לא, לאמור, כדברים האלה דיבר דוד. ויאמר שאול, כה תאמרו לדוד,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 ויהי מידי צאתם, שכל דוד מכל עבדי שאול, ויקר שמו מאוד. וידבר שאול אל יונתן בנו ואל כל עבדיו, להמית את דוד. ויהונתן בן שאול, חפץ בדוד מאוד. ויגד יהונתן לדוד למור, מבקש שאול אבי להמיתך. ועתה, הישמר נא בבוקר, וישבת בסתר ונחבאת.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 וישם את נפשו וחפו, ויח את הפלשתי, ויעש אדוני תשועה גדולה לכל ישראל, ראית ותשמח, ולמה תחטא בדם נקי להמית את דוד חנם. וישמע שאול בקול יהונתן, וישבע שאול, חי אדוני אם <im> יומת. <yumat> ויקרא יהונתן לדוד, ויגדלו <ויקרא> יהונתן>, <ויקרא> יהונתן>, <ויקרא> יהונתן את כל הדברים האלה.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 וישבו בניות. ויוגד לשאול למור, ויוגד לשאול למור, הנה דוד בניות ברמה. וישלח שאול מלאכים לקחת את דוד, ויר את להקת הנביאים ניבאים, ושמואל עומד ניצב עליהם, ותהי על מלאכי שאול רוח אלוהים, ויתנבאו גם הם. ויגידו לשאול, וישלח מלאכים אחרים, ויתנבאו גם המה. ויוסף שאול וישלח מלאכים של אישים, ויתנבאו גם המה. וילך גם הוא הרמתה, ויבוא אדבור הגדול אשר בסחו, וישאל ויומר, איפה שמואל ודוד? ויאמר, הנה בניות ברמה. וילך שם אל ניות ברמה, ותהי עליו גם הוא רוח אלוהים.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 מה עשיתי, מה עווני ומה חטאתי לפני אביך, כי מבקשת נפשי. ויומר לו, חלילה, לא תמות, הנה לא יעשה אבי דבר גדול או דבר קטון, ולא יגלה את אוזני. ומדוע יסתיר אבי ממני את הדבר הזה? אין זאת. וישבע עוד דוד, ויאמר, ידוע ידע אביך, כי מצאתי חן בעיניך, ויאמר,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 אם פקוד יפקדני אביך, ואמרת, נשאל נשאל ממני דוד, לרוץ בית לחם עירו, כי זבח הימים שם לכל המשפחה. אם כה יאמר טוב, שלום לעבדך, ואם חרו יחרה דע כי כלתה הרעה מעמו. ועשית חסד על עבדך, כי בברית ה' הבאת את עבדך עמך, ואם ישבי עוון, המיתני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 כאשר היה עם אבי. ולא אם עודני חי, ולא תעשה עמדי חסד אדוני ולא אמות. ולא תכרית את חסדך מעם ביתי עד עולם, ולא בהכרית אדוני את אויבי דוד, איש מעל פני האדמה. ויכרות יהונתן עם בית דוד, וביקש אדוני מיד אויבי דוד. ויוסף יהונתן להשביע את דוד באהבתו אותו, כי אהבת נפשו אהבו. ויאמר לו יהונתן, מחר חודש, ונפקדת כי יפקד מושביך. ושילשת תרד מאוד, ובתה אל המקום אשר נסתרת שם ביום המעשה, וישבת אצל האבן האזל. ואני שלושת החיצים צידה אורי. לשלח לי למטרה. והנה אשלח את הנער, לך מצא את החצים. אם אמור אומר לנער, הנה החיצים ממך והנה, כחהו ובואה, כי שלום לך ואין דבר, חי אדוני. ואם כה אומר לעלם, הנה החיצים ממך והלאה, לך, כי שלחך אדוני.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 ולא דיבר שאול מאומה ביום ההוא, כי אמר, מקרה הוא, בלתי טהור הוא, כי לא טהור. ויהי ממחרת החודש השני, ויפקד מקום דוד. ויאמר שאול אל יהונתן בנו, למדוע לא בא בן ישי, גם תמול, גם היום, אל הלחם? ויען יהונתן את שאול, נשאל נשאל דוד מעמדי עד בית הלחם. ויומר, שלחני נא, כי זבח משפחה לנו בעיר, והוא ציווה לי אחי, ועתה, אם מצאתי חן בעיניך, אמלת נא ואראה את אחי, על כן לא בא אל שולחן המלך. וייחר אף שאול בהונתן, ויאמר לו, בן נעבת המרדות, הלא ידעת, כי בוחרת לבן ישי, לבושתך ולבושת ערוות אמך.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 אשר נשבענו שנינו אנחנו בשם אדוני למור, אדוני יהיה בני וביניך, ובין זרעי ובין זרעך עד עולם. ויקום וילח, ויונתן בא העיר. ויבוא דוד נווה אל אחימלך הכהן, ויחרד אחימלך לקראת <סת> דוד, ויאמר לו, מדוע אתה לבדך, ואיש אין איתך? ויאמר דוד אל אחימלך הכהן, המלך ציווני דבר, ויאמר אלי, איש אל ידע מאומה, את הדבר אשר אנוכי שולחך ואשר ציוויתיך, ואת הנערים יודעתי אל מקום ולוני אלמוני. ועתה, מה יש תחת ידך, חמישה לחם תנע וידי, או הנמצא? ויען הכהן את דוד ויאמר, אין הלחם חול אל תחת ידי, כי אם לחם קודש יש, אם נשמרו הנערים אך מאישה. ויענה דוד את הכהן, ויאמר לו, כי אם אישה עצורה לנו, כתמול שלשום בצאתי, ויהיו כליה נערים קודש, והוא דרך חול, ואף כי היום יקדש בכלא. ויתן לו הכהן קודש, כי לא היה שם לחם, כי אם לחם הפנים המוסרים מלפני אדוני, לסום לחם חום ביום הלקחו. ושם איש מעבדי שאול ביום ההוא נעצר לפני אדוני, ושמו דואג האדומי, אביר הרועים אשר לשאול. ויאמר דוד לאחימלך, לא ואן יש פה תחת ידך חנית או חרב, כי גם חרבי וגם כלי לא לקחתי וידי, כי היה דבר המלך נחוץ. ויאמר הכהן, חרב גוליית הפלישתי אשר הכיתה בעמק האלה, הנה היא לוטה ושמלה אחרי האפוד, אם אותה תיקח לך, כך, כי אין אחרת זולתה בזה. ויאמר דוד, אין כמוה, תננה לי. ויקם דוד ויברח ביום ההוא מפני שאול, ויבוא אל אחיש מלך גת. ויאמרו עבדי אחי שלו, הלו זה דוד מלך הארץ? הלו לזה יענו במחולות למור? היקה שאול באלפיו, ודוד ברבבותיו? וישם דוד את הדברים האלה בלבבו, ויירה מאוד מפני אחיש מלך גת. וישנו את טעמו בעיניהם, ויתהולל בידם, ויטב על דלתות השער, ויורד דרירו אל זקנו. ויאמר אחי של עבדיו, הנה תראו איש משתגע, למה תביאו אותו אלי? חסר משוגעים אני, כי הבאתם את זה להשתגע עלי, הזה יבוא אל ביתי? וילך דוד משם, וימלט אל מערת עדולם, וישמעו אחיו וכל בית אביו, וירדו אליו שמה.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 ויאמר שאול לעבדיו הניצבים עליו, שמעו נא בני ימיני, גם לכוליכם ייתן בן ישי שדות וכרמים, לכוליכם ישים שרי אלפים ושרי מאות. כי כשרתם כוליכם עלי, ואן גולה את אוזני בכרוד בני עם בן ישי, ואן חולה מכם עלי וגולה את אוזני, כי הקים בני את עבדי עלי לעורב כיום הזה.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 ויאמר שאול, שמענה בן אחי טוב, ויאמר, הנני אדוני. ויאמר אליו שאול, למה כשרתם עלי, אתה ובן ישי, בתיתך לו לא לחם וחרב, ושאול לו לא באלוהים, לקום אלי לעורב כיום הזה? ויען אחימלך את המלך, ויאמר, ומי וכל עבדיך כדוד נאמן, וחתן המלך,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 ויאמר המלך לרצים הניצבים עליו, סבו והמיתו, כהני אדוני, כי גם ידם עם דוד, וכי ידעו כי בורח הוא, ולא גלו את אוזני. ולא אבו עבדי המלך לשלוח את ידם לפגוע בכהני אדוני. ויאמר המלך לדואג, סוב אתה ופגע בכהנים, ויסוב דואג האדומי,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 הנה פלשתים נלחמים בקעילה, והם מה שוסים את הגורנות. וישאל דוד בה' למור, האלך והכיתי בפלשתים האלה? ויאמר אדוני אל דוד, לך והכית בפלשתים, והושעת את קעילה. ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה אנחנו פה ביהודה יראים, ואף כי נלך קעילה אל מערכות פלשתים. ויוסף עוד דוד לשאול באדוני, ויענה הוא אדוני, ויומר, קום, רד כעילה, כי אני נותן את פלשתים בידיך. וילך דוד ואנשיו כעילה, וילחם בפלשתים, וינהג את מקניהם, ויח בהם מכה גדולה, ויושע דוד את יושבי כעילה. ויהי בברוח אביתר בן אל דוד כעילה, אפוד ירד בידו. ויוגד לשאול כי בא דוד כעילה, ויאמר שאול, ניכר אותו אלוהים בידי, כי נסגר לבוא בעיר דלתיים ובריח. וישמע שאול את כל העם למלחמה, לרדת כעילה, לצור אל דוד ואל אנשיו. וידע דוד כי עליו שאול מחרי הרעה, ויומר אל אביתר הכהן,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 וישב בהר במדברזיף, ויבקשהו שאול כל הימים, ולא נתנו אלוהים בידו. ויר דוד, כי יצא שאול לבקש את נפשו, ודוד במדברזיף בחורשה. ויקום יהונתן בן שאול, וילך אל דוד חורשה, ויחזק את ידו באלוהים. ויאמר אליו, אל תירא. כי לא תמצאך יד שאול אבי, ואתה תמלוך על ישראל, ואנוכי אהיה לך למשנה. וגם שאול אבי יודע כן. ויחרטו שנהם ברית לפני אדוני, וישב דוד בחורשה, ויהונתן הלך לביתו. ויעלו זיפים אל שאול הגבעת האלמור, הלא דוד מסתתר עמנו במצדות בחורשה, בגבעת החכילה, אשר מימין הי שמעון. ועתה, לכל אבת נפשך, המלך, לרדת, רד, ולנו הסגירו ביד המלך. ויאמר שאול, ברוכים אתם לדוני כי חמלתם עלי. לכו נא, הכינו עוד, ודעו וראו את מקומו אשר תהיה רגלו, מי ראהו שם. כי אמר אלי,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 ומלאך בא אל שאול למור, מה רב אליך, כי פשטו פלישתים על הארץ. ויה שוב שאול מרדוף אחרי דוד, וילך לקראת פלישתים, על כן קראו למקום ההוא סלע המחלקות. ויה על דוד משם, וישב במצדות עין גדי. ויהי כאשר שב שאול מאחרי פלישתים,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 ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה היום אשר אמר ה' אליך, הנה אנוכי נותן את אויבך בידיך, ועשית לו כאשר ייטב בעיניך. ויקום דוד ויחרות את כנף המעיל אשר לשאול בלת. ויהי אחרי כן, ויח לב דוד אותו, על אשר כרת את כנף אשר לשאול. ויאמר לאנשיו, חלי לי מהדוני, אם אעשה את הדבר הזה אל אדוני, למשיח אדוני, לשלוח ידי בו, כי משיח אדוני הוא. וישסע דוד את אנשיו בדברים, ולא נתנם לקום אל שאול. ושאול קמה מהמערה, וילך בדרך. ויקום דוד אחרי כן, ויצא מהמערה, ויקרא אחרי שאול למור, אדוני המלך! ויבט שאול אחריו, וייכוד דוד אפיים ארצה, וישתחו. ויאמר דוד לשאול, למה תשמע את דברי אדם למור? הנה דוד מבקש רעתך. הנה היום הזה, ראו עיניך את אשר נתן לך אדוני היום בידי במערה, ואמר להרגך ותחוס עליך, ואומר, לא אשלח ידי בדוני.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 ואם תשמיד את שמי מבית אבי. וישבר דוד לשאול, וילך שאול אל ביתו, ודוד ואנשיו עלו על המצודה. וימות שמואל, ויקבצו כל ישראל, ויספדו לו, ויקברוהו בביתו ברמה, ויקום דוד וירד אל מדבר פרן. ואיש במעון ומעשהו וקרמל, והאיש גדול מאוד, ולו צון שלושת אלפים ואלף עזים, ויהי בגזוז את צונו בקרמל. ושם האיש נבל, ושם אשתו אביגיל, והאישה טובת שכל ויפת תואר, והאיש קשה ורע מעללים, והוכליבי. וישמע דוד במדבר, כי גוזז נבל את צונו. וישלח דוד עשרה נערים, ויאמר דוד לנערים, עלו חרמלה ובאתם אל נבל, ושאלתם לו בשמי לשלום. ואמרתם כה לחי, ואתה שלום וביתך שלום, וכל אשר לך שלום. ועתה שמעתי כי גוזזים לך, עתה הרועים אשר לך היו עמנו, לא החלמנום ולא נפקד להם מאומה כל ימי היותם בקרמל. שאל את נעריך ויגידו לך, וימצאו הנערים חן בעיניך, כי על יום טוב באנו, תננה את אשר תמצא ידך לעבדיך ולבנך לדוד. ויבואו נערי דוד, וידברו אל נבל ככל הדברים האלה בשם דוד, וינוחו. ויענה נבל את עבדי דוד, ויומר, מי דוד ומי ונישי? היום רבו עבדים המתפרצים איש מפני אדוניו. ולקחתי את לחמי ואת ממאי ואת טבחתי אשר טבחתי לגוזזי, ונתתי לאנשים אשר לא ידעתי אמי זה המה. ויהפכו נערי דוד לדרכם, וישובו ויבואו.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 ויעת בהם. והאנשים טובים לנו מאוד, ולא הוחלמנו, ולא פקדנו מאומה, כל ימי התהלכנו איתם, בהיותנו בשדה. חומה היו עלינו, גם לילה, גם יומם, כל ימי היותנו עמם רועים הצון ועתה, דעי וראי מתעשי, כי כלתה הרעה אל אדוננו ועל כל ביתו, והוא בן בליעל, מתדבר ותמהר אביגיל, ותיקח מאתיים לחם ושניים נבלי יין, וחמש צון עשויות, וחמש שאים כלי, ומאה צימוקים ומאתיים דבלים, ותשם על החמורים. ותאמר לנעריה, עברו לפניי, הנני אחריכם הבאה, ולאישה נבל, לא הגידה.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 אם אשאיר מכל אשר לו עד אור הבוקר משתין בקיר. ותרא אביגיל את דוד, ותמהר ותרד מעל החמור, ותפול לאפה דוד על פניה, ותשטחו ארץ. ותפול על רגליו, ותאמר, בי אני, אדוני, העון. ותדבר נא אמתך באוזניך, ושמע את דברי אמתך. אל נא ישים, אדוני, את לבו אל איש על הזה, על נבל, כי כשמו כן הוא, נבל שמו ונבלה עמו. ואני אמרתך, לא ראיתי את נערי אדוני אשר שלחת. ועתה, אדוני, חי אדוני וכי נפשך, אשר מנעך אדוני מבו ודמים, והושע ידך לך. ועתה, יהיו נבל אויביך. והמבקשים אל אדוני רעה. ועתה הברכה הזאת אשר הביא שפחתך לאדוני, וניתנה לנערים המתהלכים ברגלי אדוני. סנה נא לפשע עמתך, כי עשו יעשה אדוני לאדוני בית נאמן, כי מלחמות אדוני אדוני נלחם, ורעה לא תמצא בך מימיך. ויקום אדם לרדופך ולבקש את נפשך, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את אדוני אלוהיך, ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כפה קאלה. והיה כי יעשה אדוני לאדוני ככל אשר דיבר את הטובה עליך, וציווך לנגיד על ישראל. ולא תהיה זאת לך לפוקה ולמכשול לב לאדוני,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 חי אדוני אלוהי ישראל, אשר מנעני מהרע אותך, כי לולא מיהרת ותבות לקראתי, כי אם נותר לנבל עד אורך בוקר משתין בקיר. ויקח דוד מידה את אשר הביאה עלו, ולה אמר, עלי לשלום לביתך, ראי שמעתי וקולך, ואשא פנייך. ותבוא אביגיל אל נבל,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 דוד שלחנו אלייך לקחתך לו לאישה. ותקום ותשתחו אפיים ארצה, ותאמר הנה עמתך לשפחה לרחוץ רגלי עבדי אדוני. ותמהר ותקום אביגיל, ותרכב על החמור, וחמש נערותיה ההולכות לרגלך, ותלך אחרם על אחי דוד, ותהילו לאישה. ואת אחינועם לקח דוד מיזרעאל, ותהיינה גם שתהיינה לו לא לנשים. ושאול נתן את מיכל ביתו אשת דוד לפלטיבן ליש אשר מגלימה. ויבואו הזיפים אל שאול הגבעת הלמור. הלא דוד מסתתר בגבעת ההכילה על פני הישימון? ויקום שאול וירד אל מדברזיף. ואיתו שלושת אלפים איש, בחורי ישראל, לבקש את דוד במדבר זיף. ויחן שאול בגבעת החכילה, אשר על פניה הישימון על הדרך, ודוד יושב במדבר, ויר קיבה שאול אחריו המדברה. וישלח דוד מרגלים, וידע קיבה שאול אל נכון. ויקם דוד, ויבוא אל המקום אשר חנה שם שאול, ויר דוד את המקום אשר שכב שם שאול, ואבנר בן נר שר צבאו, ושאול שוכב במעגל, והעם חונים סביבותיו. ויען דוד ויאמר אל אחימלך החיטי, ואל אבישי בן שרויה, אחי יואב לאמור, מי ירד איתי אל שאול, אל המחנה? ויאמר אבישי, אני ארד עמך. ויבוא דוד ואבישי אל העם לילה. והנה שאול שוכב ישן במעגל, וחניתו מעוכה בארץ מרעשותיו, ואבנר והעם שוכבים סביבותיו. ויאמר אבישי אל דוד, סיגר אלוהים היום את אויבך בידיך, ואתה אכנו נע בחנית ובארץ פעם אחת, ולא אשנה לו. ויאמר דוד אל אבישי, אל תשחיתהו. כי מי שלח ידו במשיח ה' וניקה? ויאמר דוד, חי ה' כי אם ה' יגופנו, או יומו יבוא ומת, או במלחמה ירד ונספה. חלילה לי מה' משלוח ידי במשיח ה' ועתה קח את החנית אשר מרעשותיו, ואת צפחת המים, ונלך עלינו. ויקח דוד את החנית ואת צפחת המים מרעש שותה שאול, וילכו להם. ואין רואה, ואין יודע, ואין מקיץ, כי כולם ישנים, כי תרדמת ה' נפלה עליהם. ויעבור דוד העבר, ויעמוד על ראש ההר מרחוק, רב המקום ביניהם. ויקרא דוד אל העם ואל אבנר בננר למור, לאמור, <עבור> הלא תענה אבנר,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 ועתה ישמענה אדוני המלך את דברי עבדו אם אדוני הסיתך וירח מנחה ואם בני האדם ארורים הם לפני אדוני כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת אדוני למור, לך עבוד אלוהים אחרים ועתה אל יפול דמי ארצה כנגד פני אדוני כי יצא מלך ישראל לבקש את פרעוש אחד כאשר ירדוף הקורא בהרים. ויומר שאול, חטאתי, שוב בני דוד, כי לא ארע לך עוד, תחת אשר יקרה נפשי בעיניך היום הזה, הנה השכלתי ואשגה הרבה מאוד. ויען דוד ויאמר, הנה חנית המלך, ויעבור אחד מהנערים ויקחיה. ואדוני ישיב לאיש את צדקתו ואת אמונתו, אשר נתן לך אדוני היום ביד, ולא אביתי לשלוח ידי במשיח אדוני. והנה, כאשר גדלה נפשך היום הזה בעיני, כן תגדל נפשי בעיני אדוני, ויצילני מכל צרה. ויאמר שאול אל דוד, ברוך אתה בני דוד, גם עשו תעשה, וגם יכול תוכל. וילך דוד לדרכו, ושאול שב למקומו. ויאמר דוד אל לבו, עתה אספה יום אחד ביד שאול. אין אלי טוב, כי המלט המלט אל ארץ פלשתים, ונואש ממני שאול לבקשני עוד בכל גבול ישראל, ונמלטתי מידו. ויקום דוד,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 אם <אמנם> נא מצאתי חן בעיניך, ייתנו לי מקום באחת ערי השדה ואש ושם, ולמה ישב עבדך בעיר הממלכה עמך? ויתן לו אחיש ביום ההוא את ציקלג, לכן הייתה ציקלג למלכי יהודה עד היום הזה. ויהי מספר הימים אשר ישב דוד בשדה פלשתים, ימים וארבעה חודשים.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 ויאמר דוד, על נגב יהודה ועל נגב הירחמי עלי, ואל נגב הקני. ואיש ואישה לא יחיה דוד להבי גת לאמור, פן יגידו עלינו לאמור, כה עשה דוד וכה משפטו, כל הימים אשר ישב בשדה פלשתים. ויאמן אחיש בדוד לאמור, הבאיש הבאיש בעמו וישראל, והיה לי לעבד עולם. ויהי בימים ההם, ויקבצו פלישתים את מחניהם לצבא להילחם בישראל. ויומר אחיש אל דוד, ידוע תדע, כי איתי תצב המחנה, אתה ואנשיך. ויומר דוד אל אחיש, לכן אתה תדע את אשר יעשה עבדיך. ויומר אחיש אל דוד, לכן שומר לראשי אשימיך כל הימים. ושמואל מת, ויספדו לו כל ישראל ויגברוהו ברמה ובעירו, ושאול הסיר האובות ואת הידעונים מהארץ. ויכבצו פלישתים, ויבואו ויחנו ושונם, ויקבץ שאול את כל ישראל ויחנו בגלבוע. ויר שאול את מחנה פלישתים, ויירא ויחרד ליבו מאוד. וישאל שאול בדוני ולא ענה הוא אדוני, גם בחלומות, גם באורים, גם בנביאים. ויומר שאול לעבדיו, בקשו לי אשת בעלת אוב, ואלך אליה, ואידרשבה. ויומרו עבדיו אליו, הנה אשת בעלת אוב בעין דור. ויתחפש שאול וילבש בגדים אחרים, וילך הוא ושני אנשים עמו, ויבואו אל האישה לילה,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 מטאורו, ותאמר, איש זקן עולה והוא עוטה מעיל. וידע שאול כי שמואל הוא, וייכוד אפיים ארצה וישתחו. ויומר שמואל אל שאול, למה הרגזתני להעלות אותי? ויומר שאול, צר לי מאוד, ופלישתים נלחמים בי, ולוהים ימסר מעלי, ולא ענני עוד, גם ביד הנביאים, גם בחלומות, ואקרא אליך להודיעני מה אעשה. ויאמר שמואל, ולמה תשאלני, ואדוני סר מעליך, ויהי עריך. ויעש אדוני לו לא כאשר דיבר בידי, ויקרע אדוני את הממלכה מידיך, ויתנא לרעך לדוד. כאשר לא שמעת בקול אדוני,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 ואשימה לפניך פת לחם ואכל, ויהי בך כוח, כי תלך בדרך. וימאן ויאמר, לא אוכל, ויפרצובו בו עבדיו וגם האישה, וישמע לקולם, ויקום מהארץ, וישב אל המיתה. ולאישה עגל מרבק בבית, ותמהר ותזבחהו, ותיקח כמח ותלוש, ותופהו מצות. ותגש לפני שאול ולפני עבדיו, ויאכלו, ויקומו וילחו בלילה ההוא. ויקבצו פלשתים את כל מחניהם אפקה, וישראל חונים בעין אשר ביזרעאל. ושרני פלשתים עוברים למאות ולאלפים, ודוד ואנשיו עוברים באחרונה עם אחיש. ויאמרו שרי פלישתים,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 ולא יהיה לנו לשטן במלחמה. ובמה יתרצה זה אל אדוניו, הלא בראשי האנשים ההם? הלא זה דוד, אשר יענו לו במחולות לאמור, היכה שאול בעל אפיו, ודוד ברבבותיו? ויקרא אחי של דוד, ויאמר אליו, חי אדוני, כי ישר אתה, וטוב בעיניי, צאתך ובואך איתי במחנה. כי לא מצאתי בך רעה,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 ויען אחיש ויאמר אל דוד, ידעתי כי טוב אתה בעיני כמלאך אלוהים, אך שרי פלשתים אמרו, לא יעלה עמנו במלחמה. ועתה השקמה בבוקר, ועבדי אדוניך אשר באו איתך, והשכמתמא בבוקר, ואור לכם ולכו. וישכם דוד הוא ואנשיו ללכת בבוקר, לשוב אל ארץ פלשתים, ופלישתים עלו יזרעאל. ויהי בבוא דוד ואנשיו ציקלג ביום השלישי, ועמלקי פשטו אל נגב ואל ציקלג, ויכו את ציקלג, ויסרפו אותה באש. וישבו את הנשים אשר בה מקטון ועד גדול, לא המיטו איש, וינהגו, וילכו לדרכם. ויבוא דוד ואנשיו אל העיר, והנה שרופה באש, ונשיהם ובניהם ובנותיהם נשבו. ויישא דוד והעם אשר איתו את קולם ויבקו, עד אשר אין בהם כוח לבכות. ושתי נשי דוד נשבו, אך הנועם היזרעילית, ואביגיל אשת נבל הכרמלי. ותצר לדוד מאוד, כי אמרו העם לסוכלו, כי מה רע נפש כל העם,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 ויתנו לו פלח דבלה ושני צים מוכים ויאכל ותשוב רוחו אליו, כי לא אכל לחם ולא שטה מים שלושה ימים ושלושה לילות. ויאמר לו דוד, למי אתה, ואם מזה אתה? ויומר, נער מצרי אנוכי עבד לאיש עמלקי, ויעזבני אדוני כי חליתי היום שלושה.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 לא תעשו כן, אחי, את אשר נתן אדוני לנו, וישמור אותנו, וייתן את הגדוד הבא עלינו ובידינו. ומי ישמע לכם לדבר הזה, כי כחלק היורד במלחמה, וכחלק היושב על הכלים, יחדיו יחלוקו. ויהי מהיום ההוא עלה, וישימיה לחוק ולמשפט לישראל עד היום הזה.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 ולאשר בערי הירח מעלי, ולאשר בערי הקני. ולאשר בחרמה, ולאשר בחור עשן, ולאשר בעתך. ולאשר בחברון, ולכל המקומות אשר התהלך שם דוד, הוא ואנשיו. ופלישתים נלחמים בישראל, וינוסו אנשי ישראל מפני פלישתים, ויפלו חללים בהר הגלבוע. וידבקו פלישתים את שאול ואת בניו, ויכו פלישתים את יהוא נתן ואת אבי נדב, ואת מלכישוע בני שאול. ותכבד המלחמה אל שאול, וימצאוהו המורים אנשים בקשת, ויה ויחל מאוד מהמורים. ויאמר שאול לנושא חליו, שלוף חרבך ודוקרני בה. פן יבואו הערלים האלה, ודכרוני והתעללו בי, ולא אבא נושא חליו, כי ירא מאוד. ויקח שאול את החרב, ויפול עליה. ויר נושא חליו, כי מת שאול, ויפול גם הוא על חרבו, וימות עמו. וימות שאול ושלושת בניו, ונושא חליו, גם כל אנשיו ביום ההוא יחדיו.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 ויכרתו את ראשו, ויפשיטו את כליו, וישלחו בארץ פלישתים סביב לבשר בית עצביהם ואת העם. וישימו את כליו בית עשטרות, ואת גווייתו תקעו בחומת בית שן. וישמעו אליו יושבי יבש גלעד, את אשר עשו פלישתים לשאול. ויקומו כל איש חיל, וילכו כל הלילה, ויקחו את גוויית שאול ואת גביות בניו מחומת בית שן, ויבואו יבשה ויסרפו אותם שם. ויקחו את עצמותיהם, ויקברו תחת האשל ביבשה, ויצומו שבעת ימים.